От підійшов він до Гектора і мовив таке йому слово. Гекторе, сину Прямів, до Зевса розумом схожий. Ради послухай моєї, тобі ж я доводжуся братом. Хай посідають на землю з троянами разом Ахеї. Ти ж тоді найхоробрішого поміж Ахеями виклич вийти один на один і в бою позмагатись за взятім Ще бо не суджено вмерти тобі досягнути кончини, голос такий від богів, що живуть споконвіку, почув я. Мовив він так і з великою радістю вчув його Гектор. Вийшов між військ посередині і стримав фаланги троянські, спис посередині, вткнувши, і всі посідали навколо. Стримав тоді й Агамемнон красивоголінних ахеїв, а Ясноока Афіна, і самополон срібнолукий, яструбів постать прибравши, удвох на високому сіли дубі всевладного батька гідодержавного Зевса і милувались на вою ті посідали рядами, міддю шоломів, списів і щитів наїжачувшись густо. Як від Зефіра, що раптом війну набігаючи брижі, моря вкривають гладінь, аж море усе почорніє. Брижими так під рядами Троян і Ахеїв рівнина вся хвилювала, став Гектор між лавами їх і промовив, «Слухайте, трої сини!» і красивого лінні Ахеї. Те вам скажу, до чого у грудях мій дух спонукає. Клятви здійснить не дозволив нам високовладний кроніон, але, замисливши лихо, призначив нам битись, аж доки або захищене баштами «Візьмете наше ви місто, або самі тут поляжете» Всі при човнах мореплавних. Наймужніші, бо тут серед вас Із мужів всеахейських, В кого із них є у серці Бажання зі мною змагатись, Вийде нехай наперед З богосвітлим гектором битись. Так, говорю я, і Зевс, Хай буде між нами засвідка. В разі противних здолає, Мене довгелезою міддю, зброю хай зніме мою І віднесе до човнів крутобоких. Тіло ж додому віддасть, щоб трояни і жони троянські Мали можливість вогнем померлого труп спопилити. Вразі ж його подолаю, і дасть Аполон мені славу, Зброю із нього зніму і віднесу до священної трої. І там її в храмі миткого стрільця Аполлона повішу. Тіло ж віддам однести до міцних добропалубних суден, Щоб віддали його спаленню. Довговолосі Ахеї і пагорб могильний насипали Над Гелеспонтом простором. Скаже хто-небудь колись у людських поколіннях наступних на кораблі многовеслому, в морі йдучи винно темнім. Воїна вмерлого в давню годину ось пагорб могильний, Мужнього в битві його пересилив осяйливий гектор. Скажуть отак коли-небудь, і слава моя не загине. Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. Сором було відмовлятись, прийняти ж той виклик боялись. Врешті підвівсь менелай і обурено став говорити з гнівним докором, аж серце тяжко у нього стогнало. Горе мені, о, хвальки, ахеянки бо ви, не ахеї. Ну ж і ганьба вас укриє, тепер із страшних найстрашніша. Якщо з Данаїв ніхто не вийде із Гектором битись. В землю, сидячи тут, у випар води оберніться. Серця нема у вас у грудях, і випаде вам лиш не слава. Сам проти нього я виступлю збройно, а жереб звитяги, високо в небі, безсмертні, Боги в своїй волі тримають.